Alhamdulillah kita bersyukur atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan kita bersyukur kepada Allah azza wajal yang telah memudahkan untuk bertemu melalui siaran radio ataukah streaming pada malam hari ini hari Sabtu malam Ahad pada tanggal 27 Rajab tahun 1441 Hijriah Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Di hari-hari ini Merupakan hari-hari yang Sangat penting Bagi kita sesama kaum muslimin Untuk saling menasihati Dan saling berwasiat Dengan kebenaran Demikian pula dengan kesabaran Sabar dalam menghadapi Ketentuan Allah SWT Oleh kerana itu Pada malam hari ini insyaAllah Saya akan memulai Untuk menyebutkan dan memetik faedah-faedah dari tulisan karya salah seorang imam dari a'immatul muslimin, syeikhul islam, Ibn al-Qayyim, Abu Abdillah, Muhammad ibnu Abi Bakr ibn Ayyub, Ibn Qayyim al-Jawziyah, rahmatullahi ta'ala alaihi. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul uddatul sabirin wa dhakhiratul syakirin yang inti dari pembahasan ini untuk menjelaskan tentang sifat seorang mukmin dalam menjalani kehidupan dunia yang hendaknya senantiasa Berada di antara dua sifat yang mulia, yaitu sifat sabar dan sifat syukur. Maka di sini beliau akan menjelaskan dan menerangkan berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah, dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari atharus salaf. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Yang semoga Allah Azza wa Jal. Memberi. Manfaat dan tambahan ilmu dan iman kepada kita sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jal. Memberi kemudahan kepada kita untuk. Mendengarkannya dan menyimaknya. Dan berupaya untuk mengambil hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Kitab ini berjudul Uddatussabirin wadakhiratussyakirin. Yang dimaksud Uddah adalah sesuatu yang dipersiapkan. Dan dhakhirah juga bermakna yang kurang lebih sama dengan uddah. Ya, sesuatu yang telah dipersiapkan. Dari amalan-amalan, hamba Allah yang bersabar, demikian pula yang bersyukur. Sehingga pembahasan beliau dalam setiap bab, yang akan beliau terangkan di dalam kitab ini sebanyak 26 bab beliau berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sabar dan syukur dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. dan pada mukaddimah pendahuluan dari kitab ini sebelum beliau memasuki inti pembahasan beliau menjelaskan tentang kedudukan sabar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bahwa kesabaran bagi seorang mukmin Ibaratnya seperti pedang yang terhunus, yang tidak pernah tumpul, dan tentara yang tidak akan pernah terkalahkan, dan benteng yang kokoh, yang tidak akan mampu dirobohkan. Dan antara sabar, dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal Itu ibaratnya seperti dua orang yang bersaudara kandung as Sabr dan An-Nasr Sabar Dan pertolongan dari Allah Azza wa Jal Adalah Akhawani Syakiqan Seperti dua saudara kandung yang akan selalu bersama oleh karena itu dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda wa'lam Wa anna fi sadri ala man taqra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 dan sesungguhnya pertolongan Allah azza wajal itu disertai dengan kesabaran wa anal faraj ma'al karb dan sesungguhnya jalan keluar dan solusi itu akan selalu ada bersama dengan kesulitan wa anama'al usri yusra dan bahwasanya ketika ada kesulitan maka di saat itulah seorang akan mendapatkan kemudahan. Maka oleh karenanya, sabar adalah merupakan bekal yang penting bagi seorang mukmin. Kedudukannya dalam iman, ibaratnya seperti kepala dalam tubuh manusia. Apakah memungkinkan tubuh itu hidup tanpa kepala? Maka demikian pula sifat sabar. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jal telah menjamin dan telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersabar bahawa Allah Azza wa Jal akan menyempurnakan pahala mereka tanpa perhitungan dari Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffa sabiruna ajrohum bighairi hisabin. Sesungguhnya, disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan dari Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa Taala juga berfirman: "Wasiro, in Allaha sabirin". Dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama dengan hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Maka orang-orang yang bersabar, sabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, dan sabar dalam menghadapi berbagai ketetapan dan takdir Allahu Jalla wa'ala, maka mereka akan senantiasa bersama Allahu Azza wa Jal Inna allaha ma'asabirin Allah bersama dengan hamba-hamba yang bersabar. Jika Allah Azza wa Jal bersama dengan hamba-hamba yang bersabar, maka kebersamaan itu akan menyebabkan seorang hamba meraih kebaikan di dunia. Demikian pula di akhirat. Dan mereka akan meraih kemenangan. Berupa kenikmatan-kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang zahir dan yang batin. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menjelaskan bahawa seorang akan meraih kepemimpinan di dalam agama Allah dan kemuliaan di dalam agama Allah Azza wa Jalla ini itu tergantung dari sifat sabar yang dimiliki oleh seorang hamba dan keyakinannya akan janji Allah Jalla Wala. Wa Fabil sabri wal yaqini tunalul imamatu fiddin dengan kesabaran dan keyakinan maka akan diraih kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam surah as Allah jalla wa ala berfirman "Wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu dan kami telah menjadikan di antara mereka Para imam-imam, pemimpin-pemimpin, yang mengarahkan manusia berdasarkan petunjuk dan arahan dari kami, lama sahbaru ketika mereka bersabar. Ini sifat yang pertama. Dan yang kedua, waknubi ayatina yuqinun dan mereka senantiasa meyakini ayat-ayat kami. Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga memberitakan bahwa kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Ini merupakan berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Azza wa Jal menyertainya dengan sumpah dalam surah An-Nahl. Pada ayat yang ke-126 Allah jalla wa ala berfirman wala in sadartum la huwa khairun lis sabirin Dan apabila kalian bersabar maka sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang senantiasa bersabar itu Maka di situ terdapat lam yang menunjukkan penegasan bahwa sifat sabar akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa memiliki sifat tersebut. Sebagaimana Allah Azza wa Jal juga memberitakan bahwa seorang hamba yang memiliki sifat sabar dan taqwa, hal itu tidak akan memudaratkan tipu daya musuh. Tipu daya orang-orang yang hendak menguasai hamba-hambanya. Mereka tidak akan mampu melakukannya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Imran, pada ayat yang ke-120. Wa in wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a. Inallaha bima ya'maluna ya muhith. Apabila kalian bersabar dan bertakwa. Ini dua kunci yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila kalian bersabar dan bertakwa. Maka tipu daya mereka tidak akan mampu memudaratkan kalian sedikitpun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal meliputi seluruh apa yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala memberitakan tentang nabiNya Yusuf As-Siddiq alaihi AS, salam bahawa kesabaran beliau dan ketakwaan beliau akan menyampaikan beliau kepada kedudukan yang mulia dan kekuasaan. Dalam surah Yusuf, pada ayat yang ke-90, Allah Jalla wa'ala berfirman, Innahu man wa yashbir fa inna Allah la yudai'u ajra al Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah menelantarkan tidaklah menyanyiakan, Pahala orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan itu. Maka Allah Azza wa Jal memuliakan Nabi-Nya Yusuf a.s. Dengan kesabaran beliau dalam menghadapi. Berbagai macam cobaan yang beliau hadapi dalam kehidupannya. Sebagaimana. Allah Azza wa Jal juga menyebutkan. Bahwa keberuntungan, kemenangan yang hakiki, itu akan diraih dengan sabar dan taqwa. Di dalam surah Al-Imran, pada ayat yang kedua ratus. Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayuhal amanu. Isbiru, wasabiru, warabitu. Wattakullah, la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Sabarlah kalian. Dan sabarlah kalian di dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Dan hendaknya kalian tetap istiqamah di atas jihad dan ribat dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang meraih al-falah. Kemenangan. Maka dengan bersabar dan bertakwa kepada Allahu Jalla wa'ala Seorang akan meraih kemenangan itu. Dan apabila disebutkan al-falah oleh Allah Azza wa Jal, maka yang dimaksudkan adalah al-falah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi, hakiki. Dan itu diraih dengan bersabar. Dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga memberitakan. bahwa Allah cinta. Kepada hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Imran. Pada ayat yang ke-147. Wallahu yuhibbus sabirin Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bersabar. Apabila Allah Azza wa Jalla cinta kepada seorang hamba, berarti Allah Azza wa Jalla rida kepadanya. Dan tiada balasan bagi hamba-hamba Allah yang dicintainya kecuali dia pasti akan meraih Kemenangan dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana Allah Jalla Wa'ala. Juga menyebutkan. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bahawa mereka. Akan meraih tiga kemuliaan. Mereka akan meraih tiga kemuliaan. Yang setiap dari tiga perkara tersebut. Lebih baik daripada apa yang dimiliki oleh ahlu dunia. Ketika mereka saling iri dan saling dengki dalam kehidupan dunia mereka. Dalam suratul baqarah. Pada ayat yang ke-155 hingga 157. الله جل وعلا برفرمن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون dan sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang bersabar yaitu mereka yang ketika tertimpa musibah maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mereka mengembalikan kepada Allah dan mereka meyakini bahwa kita seluruhnya milik Allah dan kita Seluruhnya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi hamba Allah azza wa jal. Yang tertimpa musibah. Lalu dia bersabar. Dan mengucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah azza wa jal menyebutkan. Balasan untuk mereka. Yang pertama, salawatun mirlabbihim. Mereka akan meraih salawat. Dari Allah Azza wa Jal. Dan telah disebutkan oleh. Abu Al aliyah Rufi' bin Mihran. Beliau mengatakan salatullahi ala ibadihi thanauhu alaihi inda'l-malaikah. Al yang dimaksud salat atau salawat Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Adalah pujian dan sanjungan Allah subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Di hadapan para malaikatnya yang mulia. Maka ini keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mereka mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah. Tabalakahu wa ta'ala. Di sisi makhluknya yang mulia. Keutamaan yang kedua. Wa rahmah. Dan mereka meraih rahmat dari Allah. Jalla wa'ala di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan senantiasa memberi taufiq. dan mengarahkan jalan mereka dalam kehidupan dunia kepada kebaikan kemudian keutamaan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa Mendapat hidayah. Tiga keutamaan. Yang diraih oleh orang-orang yang bersabar. Oleh karena itu. Allah Jalla wa'ala. Senantiasa memberi wasiat kepada hamba-hambanya. Untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bersabar dan dengan solat. Ketika seorang hamba menghadapi berbagai macam kesulitan. Menghadapi musibah yang berat dalam kehidupan dunia. Demikian pula yang berkaitan dengan agamanya. Naka Allah Jalla wa'ala berfirman dalam suratul Baqarah. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Dan hendaknya kalian senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya itu adalah perkara yang besar. Perkara yang berat. Kecuali bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa khusyur, yang tunduk kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala. dan Allah Taala Ta juga menyebutkan bahawa kemenangan seorang hamba dengan meraih al-jannah dan keselamatan dari siksa neraka. Itu tidaklah akan diraih kecuali bagi hamba-hambanya yang bersabar. Dalam suratul mu'minun, pada ayat yang ke-111, Allah Jalla wa'ala berfirman, Inni jazaytuhumul yauma bima sabaru, annahum humul fa'izun. Sesungguhnya aku membalas mereka pada hari ini yaitu balasan al jannah mengapa Allah azza wajalla membalas mereka dengan surga bima sabaru disebabkan karena mereka telah bersabar dalam kehidupan dunia sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang meraih al fawz meraih kemenangan Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memberitakan bahawa seorang yang akan lebih mengedepankan dan memprioritaskan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari dunia dan segala perhiasannya itu hanyalah bisa diraih oleh Orang-orang yang memiliki kesabaran dan keimanan. Dengan sabar dan iman, mereka meyakini bahawa apa yang dipersiapkan oleh Allah SWT di sisinya itu jauh lebih nikmat, Jauh lebih kekal, jauh lebih bahagia daripada kehidupan dunia yang fana ini. Kebahagiaan dan kenikmatan yang sesaat ini Sehingga mereka berpaling dari dunia. Dan zinatul dunia. Dalam suratul qasas. Pada ayat yang ke-80. Allahu Jalla wa'ala. Berfirman. Wa qala alladhi na'utul al ilm. Wailakum thawabullahi khair. Liman amanah. Wa amila salihah. Dan orang-orang yang diberi ilmu. Mereka mengatakan celaka kalian. Orang-orang yang berilmu ini. Mengatakan ucapan mereka ini kepada orang-orang yang kagum dengan. Kekayaan yang dimiliki oleh Qarun. Ketika Qarun berjalan di hadapan kaumnya. Dengan kendaraan yang mewah, dengan para pengawal, dengan harta yang menakjubkan orang-orang yang senang dengan kehidupan dunia. Maka orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia mengatakan, Alangkah inginnya kalau kami mendapatkan sebagian saja dari apa yang telah diberikan korun. Itu adalah kenikmatan yang besar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa di sana ada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, memahami ilmu agama. Mereka mengatakan celaka kalian. Thawab khairun. Pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih baik bagi hamba yang beriman dan beramal saleh illa sabirun Dan tidak ada yang menerima nasihat ini kecuali orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar itulah yang menerima nasihat. Orang-orang yang bersabar itulah yang memahami. Bahawa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik. Jauh lebih kekal. Jauh lebih bahagia. Daripada kehidupan dunia. Maka orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang akan meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Allah jalla wa ala bar firman illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhuhzin adhim. Kecuali orang-orang yang bersabar dan tidak ada yang menerima nasihat ini kecuali seorang yang akan meraih keutamaan yang besar yang sempurna berupa kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirat oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat azza Allah wa Allah jalla wa ala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Al Karim bahawa seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, Mereka berada dalam kerugian. Terkecuali, Hamba-hamba Allah yang memiliki empat sifat, Yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah yang meshura. Suratul Asr, Innal insana lafi khusr, إِلَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّهِ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبْرِ Allah Azza wa Jal menjelaskan bahawa sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian berada dalam kehinaan kecuali hamba-hambanya yang memiliki empat sifat ini yang pertama, mereka memiliki iman. Yang kedua, mereka senantiasa beramal saleh. Yang ketiga, mereka saling berwasiat dengan kebenaran. Dan yang keempat, mereka berwasiat dengan kesabaran. Saling menyabarkan antara satu dengan yang lain. Dan, telah diriwayatkan dalam satu riwayat yang hasan Bahawa kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka bertemu dan sebelum mereka berpisah maka salah satu di antara keduanya membacakan kepada yang lainnya suratul Asr ini untuk mengingatkan saudaranya bahwa. Kemenangan itu. Kebahagiaan itu. Hanyalah diraih oleh hamba-hamba yang beriman. Beramal saleh, Berjalan di atas al-haq. Dan senantiasa bersabar. Di atas kebenaran itu. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Juga menjelaskan bahawa Allah Taala ta membagi hamba-hambanya menjadi dua bahagian. Ada yang disebut ashabul ma'imanah kelompok kanan dan ada pula yang disebut ashabul mash'ahmah kelompok yang kiri. Kelompok yang kanan adalah kelompok yang berada dalam kebaikan. Yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Ashabul maymana. Ashabul yamin. Sementara kelompok yang kiri adalah kelompok yang dihinakan oleh Allah. Jalla wa'ala. Siapakah kelompok yang kanan itu? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa saling berwasiat dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Tsum makana min alladziina aamanu wa tawaasaw bis-sabr wa tawasaw bil marhamah kemudian dari orang-orang yang beriman mereka yang senantiasa saling berwasiat dengan kesabaran dan saling berwasiat dengan sifat rahmah kasih sayang di antara sesama makhluk ulaiika ashabul maimanah Maka mereka itulah kelompok yang kanan yang dimuliakan oleh Allah سبحانه و تعالى dengan sifat yang mulia yang mereka miliki, yaitu sifat kesabaran. Sebagaimana Allah جل و علا juga menyebutkan bahawa orang-orang yang akan mengambil manfaat dengan ayat-ayatnya adalah hambanya yang memiliki Sifat sabar dan sifat syukur dalam empat ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim pada ayat yang kelima dalam surah Luqman pada ayat yang ketiga puluh satu demikian pula dalam surah Susab ayat yang ke sembilan belas. Dan dalam surah Ash-Shura, ayat yang ke-33 Allah jalla wa'ala berfirman "Inna fi zalika la ayatin likulli sabbarin syakur". Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang itu dimanfaatkan bagi setiap hamba yang sabar syakur. Hamba yang senantiasa bersabar dan yang senantiasa bersyukur. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan ampunan darinya dan pahala yang beripat ganda yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba apabila hamba tersebut senantiasa beramal salih dan senantiasa bersabar. Dalam surah Hud, Allah Jalla wa'ala berfirman, إِلَّا الَّذِينَ wa وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ajrun كَبِيرٌ Kecuali hamba-hamba Allah yang bersabar, dan senantiasa beramal salih, maka mereka itulah yang akan meraih ampunan dari Allah, dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala juga memberitakan bahwa sifat sabar. Demikian pula sifat senantiasa memaafkan orang lain. Termasuk diantara sikap yang kokoh. Yang sepantasnya dimiliki oleh seorang mukmin, Yang itu merupakan... Sebuah perdagangan yang tidak akan pernah ada kerugiannya. Allah Azza wa Jal berfirman dalam suratul syura. Wala man sabara wa ghafara. Inna dhalika la min azmi al-umur. Bagi siapa yang bersabar. Dan senantiasa memberi maaf. Sesungguhnya hal itu termasuk diantara. Perkara-perkara yang kokoh. Di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini Oleh kerana itu Allah Jalla wa ala Juga memerintahkan kepada Rasulnya Untuk bersabar Sabar Di dalam berdakwah, Sabar di dalam Mengajarkan al-haq dan menyampaikan al-haq Kepada kaumnya Meskipun dia pasti akan menghadapi berbagai macam rintangan. Berbagai hal-hal yang menyakitkan beliau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman. Wasbir li hukmi rabbik fa'innaka bi'ayunina. Sabarlah engkau. Terhadap hukum dari Rabbimu. Sesungguhnya engkau senantiasa. Dalam pemeliharaan dan penjagaan dari kami. Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman dalam surah Al Nahl: وَاسْبِرْ وَمَا صَضَرُوكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Dan sabarlah engkau dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan senantiasa bersama Allah. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau sedih dengan sikap mereka. Dan jangan engkau merasa sempit dengan makar dan tipu daya yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah azza wa jal. Senantiasa bersama dengan hamba-hamba yang bertakwa. Dan hamba-hamba yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka sabar adalah merupakan saudara bagi seorang mukmin. Yang mana ketika seorang mukmin menghadapi satu problem dalam kehidupan dunianya, maka dia akan selalu kembali kepada saudaranya tersebut. Kepada sikap sabar, keimanannya akan menggiring dia untuk senantiasa bersabar. Dan menjadikan itu sebagai sandaran dalam kehidupannya. Karena sesungguhnya tidak ada iman bagi seorang yang tidak memiliki kesabaran. Walaupun dia memiliki iman, akan tetapi keimanannya itu sangat sedikit sekali. Dan sangat lemah sekali. Seorang yang tidak memiliki kesabaran, walaupun dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, maka dia beribadah dalam kondisi lemah dan sangat mudah untuk di palingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala dalam surahul haji Allah jalla wa ala berfirman wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunia wal akhirah di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ragu dalam keadaan lemah ketika dia mendapatkan kebaikan dia merasa tenang namun ketika dia diberi cobaan dia diberi ujian maka dia pun meninggalkan keimanannya dia meninggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apa Akibat dari orang yang seperti ini keadaannya. Khasirat dunia wal akhirah. Maka dia akan. meraih kerugian di dunia. Demikian pula di akhirat. Oleh karenanya. Ma'ashirah al ikhwah wal akhawad. Wal mustami'un al-khiram. Ini. Beberapa. Dari. Nas nafsu Al Quranul Karam, demikian pula dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang senantiasa bersabar sabar dalam menghadapi kehidupan ini hasil dari kesabaran itu adalah merupakan kemanisan kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah Azza Wajalla persiapkan untuk hamba-hamba tersebut dalam kehidupan akhirah. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Dan apa yang saya sebutkan tadi ini adalah merupakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dalam mukaddimah kitab beliau Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Dan saya tidak membaca seluruhnya, namun saya berupaya untuk memilih hal-hal yang penting, yang bermanfaat. Karena kitab ini cukup panjang. Semoga di hari-hari yang berikutnya, kita diberi kemudahan untuk melanjutkan dan memetik faedah-faedah yang bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahu ta'ala alamu bis sawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته